פרק ט' ויאמר דוד, אך יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואהשה עמו חסד בעבור יהונתן. ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, האתה ציווה, ויאמר עבדך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ואהשה עמו חסד אלוהים. ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא, בית מכיר בן עמיאל בלא דבר. וישלח המלך דוד, ויקחהו מבית מכיר בן עמיאל מלא דבר. ויבוא מפיבושת בן יהונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו. ויאמר דוד, מפיבושת, ויאמר, הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אל תירא, כי עשו עשי עמך חסד בעבור יהונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ועתה תוך הלחם על שולחני תמיד. וישתחו, ויאמר, מי כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ויקרא המלך אל ציווה נער שאול, ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל ביתו, נתתי לבן אדוניך. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך, והבאת. והיה לבן אדוניך לחם ואכלו, ומפיוושת בן אדוניך יאכל תמיד לחם על שולחני. ולציווה חמישה עשר בנים, ועשרים עבדים. ויאמר צבא אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדיך. ומפיבושת, אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. ולמפיבושת, בן קטן ושמו מיכה. בכל מושב בית צבא עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים. כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו.